Aizue, argindarraren faktura ikusi aldu zuen e, igoerarekin dator. E, nik neuke ikusi dut gaur nirea eta susto galanta hartu dut. E, Deixente igo baita eta beritain zuzen ere ikusten ari garena, entzuten ari garena eguna guetan an eta hemen. Argindarraren e, prezioak izugarri ego direla. Azken bola da honetan eta honetaz itzeginen dugu orain datozen minututan Goienerreko ma Maria Arretxerekin gai honetan sarratsaldeon Maria. Atsaleon. Eta aizu zergatik gertatzen ari da hau. E, ohikoa bueno, da negu parten gehiago gaudetzen eta fakturak e, altuagoak izatea baitare hori hasteko. Eh, den, ba, bueno, ekaitz dioa, ez? Azkenen eskaera bueno, asko da otza e, hotza ekarri do baitare energia berriztagarrin ekoizpena e, txikigoa izatea haize eta bueno, plakak ere estalita iondu die eta eh ekoizpenen edo mix elektrikoan e, zentral termikoak oikoa baino presentzigeio izan du eta ok erregaie gasa duenez ba, erregaiek e, gasak berak e, ba, bueno, o, o, o, o, bulada honengatik gatik baitare epiko historikoak izan du dituz bakarriken baizik eta Europa osoan eta guztion enatzen dagoan adaba merkatu erregulatzen duen edo prezioak kalkulatzeko dauden e, prozedura <hazurra> eta prozedura horiek enolakoak dira, zegoia zorabiatuta gaude E, merkatu nola banatzen den, nola egiten den, nola sortzen den energia eta gerozeko kobratzen den, eta nola e, ikaragarria da. Konteguzume sezegi guzu, gida praktikoia bat. Bai, saiatuko nena. <laughs> e, motzen, e, azaltzen. Bueno, azkenen, e, jakin behar duguna da horren kante bat ematen dela, egunen zehar hogeita lau e, prezio finkatzen die e, elektrizitate eta e, Orpul edo enkante hortan eh, azkenen eh, energia dagoan eskaera eh, asetzeko eh, sartzen den azkeneko teknologiak finkatzen do eh, gainontzeko energia guztin presioa. Hau da, e, normalen hor energia merke saltzen dienak edo nuklearra izaten da, ba ezindulako gelditu eta hor eh normalen zeroan ere e, saltu, sartu sartuhoi die epuja horta, baina claro badakielako gerorako orratuko duena ez dela hori izango. Gero eh berriztagarrik e, sartu sartuhoi die, ba askotan adibidez, eh e, parke aizerrota parke bat gelditzea ere teknikoki ba berezaltasunak ditulako eta gero erregai fosilek sartzen baten die. Or e, e, azkenen e, behar den energia hori sortzeko sartzen dien teknologiak normalen izaten die e, e, garestinak eta horik die finkatzen duenak e, ordu hortan sortu den e, kilobatio ordu guztik zepresiotan e, izango dien. Berez ez da oso justue. Aha. Beraz, e, nola baita esatiagatik argindarraren prezioa aldatzen doa etengabe, aldiro, aldiro, aldiro Orduero, orduero Ordera. aldatzen Aldatzen bai. Eta e, orduan e, gu, enkante horretan gaude eta segunetan uizkonsumitzen dugun e, ba, gehiago edo gutxiago pagatuko dugun Garrentzitzu eda jakitea baitaren egezigula denari berdinera iten uh -huh. e, Azkenengu konsumitza lle bezala aukera daukegu aukera aukeratzeko ze egon eongatzezken. Gaur egun bi aukera daude. Bata da, e, merkatu regulatu, eh? da hitzen zaiona, e, ok, e, estatua imentzen dituen elektrika, elektriksitate, edo e, merkaturatzaile e, batzuk die, eh? e, or, e, oligopolioko potolonak daude, eta gero, gainontzeko guztik, oien erbarne, merkatu liberren gaude. Mm -hmm. e, gora bera ok, gaintzu zen, eragiten dioa zuzenen, merkatu erregulatun dauden konsumitzailei. Horregatik oso garrantzitsue da, guzti honekin astoratu baino lehen jakitea, ze askotan ez dakigu geokere, zein, ze kontratu mota dauk egun. Eta horretaz gain, esaten dugunen pikoa, e, izan duzen urtarrien sortzin uste dote, laro gaita malau kilobatiokoa izan zela, edo bataz bestekoa, e, ez do esan nahi ordu guzitan ere prezi hori daukela. Eragingo digu piko horrek, baino baita ere segun eta noiz egin e, dugun konsum hori. E, kuriosoa da, merkatu regulatun daude adibidez e, bono soziala jasotzen duen e, konsumitzaila guztik. Azkenen, e, regulatutako tarifa bada eta e, regulatuta dagoana ez da e, regulatuta dagoana ez da prezioa bera, baizik eta preziorik kalkulatzeko prozedura. <hum> merkatu libren baldin bagaude, hortik kanpo baldin bagaude, guk, e, jakimar gunalende bizeko gauze da, aukeratu dezakegula bat edo bestea, eta merkatu libren baldin bagaude, e, oikoa da urte baterako prezio bat izatea. Honek esan nahi do, berez e, prezio finko bat urten zehar, presio finko bat dauken jenderi ez diola eragiten, gora beraok ez diola eragiten. Beste mm -hmm. eh? gauzea bada, e, tendentzia hua mantenduko bariz luzera, ba azkenen e, merkaturatzailek gehienak, e, pul hortan erosten dugu energia, eta hau, e, ba, bueno, azkenen eragina izango luke e, e, guztin, guztien mm -hmm. zait. Ematen du bo, kontraxana, ez da? En merkatu librean daudenak dira gutxien Nabaritu dutena, fluktuazio hori? E, hori da, bai, uhum. ala da. E, kasu hontan, gertatzen dena beste zutan, izan, da, beste batzutan, alderantziz ere izan, daitekeela, berez esaten da, emarkutu regulatun, eh, regulatuko izaten dela tarifaik eh, estuna, Eta berantzaik jendunen ere, presiorik berantzaioaten di, gertatzen dena da ez, ez duela alako bomboa izaten ez. Mm -hmm. e? baino bai, egie esan, eta bueno, horre vulnerabilitate e, arazoak izan ditzazkean, familiguztiorik hau jasatea, ba ez da oso, mm -hmm. oso, oso zilegi. Da. Eta egoera honen aurrean, e, zueke goienerretik eta ze proposatzen duzu? Zueke beraz, e, merkatu librean, kokatzen zarete, ez da, bai. zuek eh, merkaturatzaile eh, txikia zaretelako azken finean, eta oligopolio bai. hoien eh, aurrean konparatuta. Bueno, sanberdu guna da, eh, txikia izatea ez dela horren parekidez, ze adibidez, eh, merkaturatzailea undik, eta uh -huh. izen eh, potoloa duenak, bietan E, due jarduera, merkatu libren uh -huh. eta erregulatun. Orduan, e, bueno, e, az, u, momentu onta luzti dut, sortzi bat merkaturatzaile le daude merkatu regulatu hortan, eta e, gainontzeko guzti libren gaude. Goi, narratik hiten duguna da, e, itzein du zehazki etxetako edo norbanakoan kontratutaz, egiten duguna da hililabeteroko prezio bat eman. Mm -hmm. eh guk e, azkenen gaur egun kudeatzen duguen energian zati Potolona Pool hortan erosten dugu eta hiru hilabeteko berrikuspen honek aukera ematen dugu merkatuak benantza egiten badu ba prezioak e, estutualizatea eta gorantzain balin badu e, ba gorantza gorantza ja, eitea iruitzen zaigu e, bono, modu justu edela nolabait Eh, ba, bueno, azkenen kooperatibak berak izan ditzazken onurak edo momentu baten zailtasune, ba, bueno, bazkide guztien artean e, pairatzeko. Eh, orokorren eh bueno, hilabeteko tarifa da, e, pertsona edo bazkide gehienak daukena, baditugu bestelako e, tarifa modalitate batzuk, baina bazkiden uneko porsentailu altu altu batek 3 hilabeteko e, tarifa hau daukete. Mm -hmm. beraz, eh, Sandaiteko kooperativak eh modu honetan a baz funtzionatzen dula koltshoi gisa, ezta? En modu komunitarioan aurre egiten hidiogu argindarren gastuari. Eta guk kasu honetan adibidez, aurreko, saurri urrengo irulabeteko eh prezioa zehazteko edo finkatzeko aurre ikuspen bat egiten dugu. E, aukera daukegu baitare erosketa bat eh aurreratzeko nolabait eta ordun bueno ba horrek ematen digu bermei urrengo 3 hilabetetan e, prezio horreri eusteko mm Hauche guztia beraz abantaila moduan eta batez ere hori, ez, energia, e, garbiaren alde e, egiten ari garela jakitea oso garrantzitsua da. Nondik kan datorren guk kontsumitzen dugu energia eta nora zen aizu zen ere etekinak ere, bai, ez da? Bai, hori da, bueno, gure helburu azkenen bada e, goienarren hasierako hasieratik daukagun helburua da e, geok kudeatzen dugun adina energia sortzea, momentu honetan, hortik naiko eh, erruti gaude, baino, hain zuzen ere, elburue delako eh, pul edo lonja ontatik ateratzea, eta hortik kanpo eh, basortu, eta eta kudeatu, kudeatu alizatea. Mhm. Uh -huh. Eh, bai, izan falta da. Bide puska bat horretarako. Bai, asko edarako. falta zaigu eta egiesan, eh, zuk e, induzun aipamen horrengatik gaur egun berriztagarri izatea ez da bereizgarri. Esan nahi e, dut, eh, dozein e, markaturatzailekia askaini dezake energia garbie deitzen dioana, eguk esaten duguna da, gure aere soziala eta etikoa badela. Ez, azkenen, e, gure merkatura atzalea da, gaur egun goiener e, taldeko proiekturi e, jaten ematen diona nola bait, baina investeek imen dauzkegu martxan eta azkenen gure helburue ereduen du energetiko aldatzea izango litzek. Mm -hmm. e, eta, bueno, gauzek ongi, ongi, ongi, ongi egin egin baditugu, arduerak e, orekatzea, eta, eta ba, bueno, bazkideekin bestelako lanketa batzuk egin. Mm -hmm sustatzea. Eh, Aizun Maria, ja bukatzeko azken galdera bat, eh, pandemia garaio honetan, eh, zuen bulegoak ezabalik daude edo nola egin genezake eh goienarreko kide egiteko? Dena online, telefonos, eh, aurrez aurre, bai, bueno, momentu hontan, zehazki eh bulegoak itxita daude. Arreta ematiena ega telefonoz, eta kasuren baten e, esinezkoa baldin badue pertsona, babilia biderik ez daukea edo moldatzen ez dielako e, kudeak eta telefonoz edo online egitea, ba, bueno, e, arreta ere ematien du presenzialki. Baino, asira baten, e, itxita, uh -huh. gulegoak itxita daude. Gaurixe. Primera, ba Maria Retxe benetan eskerrek asko e, azalpenak ematiagatik eta laguntziagatik ulatzen pixka baten e, obikisa gertatzen ari den argindarrarekin. Azorratik. Mil